o sambor Bueno, xulio, xa temos o noso correspondente alá da capital da Ribeira Sacra, o noso José Manuel, nese apartado de quenxe preguntou. Muy ben. Eh, vamos dalle boas tardes. Boas tardes, José Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias <risas> por atendernos. Eh, un un pouquiño de lecer, eh, eh, de descanso agora... Mm, que te facilitamos gracias a a tua colaboración Eso. que semanal, non? Descanso, eu este chamón de traballo. Vaya, home, va, eu pensaba que era un pouco un, poque, un certo, unha certa afición por, por la por, por la comunicación era además, pero traballo. Tengo me tempo eh, bueno, bueno, vale, vale, vale. Eh, improviso xusto <risa> eh, no voy a negar que ofago, pero <risa>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 10 de anos, así como que non quera cousa Exactamente, como aquello que dices Nesta no? universitaria de Algo sei, algo sei Nesta extensión universitaria aula de Monforte de Lemos Noraboa, parabénse, moitas felicitacións Foi pues moitas grazas Aqui verdade... estamos pre preparando xa Quédame 11 días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 Sí. Pues, pues sí, sí, sí. En Radio Fene, pues, que se iban todos a los de Fene, los más escuchados de Fene se, a Fene, se lo podemos decir. Claro. claro. Que no no no va a Fusión Café. Sí. Pues de Fene, sí. Va a actuar a partir de las 11 Tito Robert. Algún día vos pasáis el teléfono del monologista, monologista, ¿no? Una trayectoria. Uh -huh. Eh, de verdad es que va a ser un evento muy muy muy recomendable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 que Tito Robert estará ás once media aí en Fene. Pois pues moi ben, moitas grazas por dar esta oportunidade. Eh. Eh. Bueno, pois pues aproveitando esa ocasión. Agora vamos o, o noso, que... Eso, que, a, que, a ese apartado que ti... Que ti tamén levas adiante. Que enxe pregunto? Pois empezamos a creer co... Co... Cos e desgústame. ¿Quién se preguntou? Si sí. sí. <risa> sí. Pois pues empezamos Cos Gústame logo Vale sí. Pois pues a ver Gústame Que se busquen Fórmulas Para que A xente Deixe de fumar Ah A verdade Que é un hábito Que Creo que se vai Perdendo uh -huh. Para a venda a Saúde Particular eh, Colectiva uh -huh. eh, Todo Toda fórmula uh -huh. Eh todo todo, todo trabalho que se faga para erradicar esa adición pues, pareceme genial muy bien, Neste muy caso eh, como dio titular de Galicia Confidencial Osergas sí. quere que mozas e mozos e adultos e adultas deixen de fumar a través dunha plataforma telemática uh -huh. Trátase dunha plataforma telemática conhecida como TELEA que creou pois, Osergas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 Eh, xa podes entender o porqué deste de uh -huh. traballo audiovisual. Uh -huh. eh, sabedes que o pobre, eh, o queridísimo, queridísimo en Galicia, que é Pajunquera, uh -huh. que tan enamorado tamén estaba da nosa cultura, da nosa tradición uh -huh. popular, deu un hitos xa lá polo 2018. Sí, sí, sí. Eh, Cato anos despois, este, pasado 22, pois pues, eh, estreábase ese documental coincidindo con a súa primeira aparición pública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 La verdad es que que no quiere, que no quiere, a qué pajo queda, que, pa que pa, pues... no que valora o talento que tiene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 que foi unha delicia, ademais estiveron ali moitísimos uh -huh. artistas, compañeiros e amigos del, de, a, a, a, hai pouquinho tempo estiveron ali. Presentando bueno, pues este, nada, este trabalho extraordinario. Sí, sí, sí. Eu vino, eh, cheguei a falar con el, tiño algún traballo asignado por el, uh -huh. eh, cando veo unha aquí perto de Monforto, Sabiñao, uh -huh eh coincidiu con Emilio Rúa, imagínate que dou. Claro. Sí, claro. Que dous talentos tocar después un rapaziño saí que os mandou tocar con el, sí, acompañalos. Sí. Sí. Bueno, foi foi algo unha maravilla, uma maravilla, a creo. Hay de no lujo, un, un grande artista, unha persoa que magua, que magua os duitus, cousas sí. que en sí. quase non conta. Sí, sí, sí, pois pues, xa pues, te digo eh, non esti estivemos falando precisamente con Pepe Formoso que por certo convidou-nos a ir ali Bueno, tamo máis que Fisterra, convidados Que se si en algunha ocasión te acaba Ten, -ten o Vela Fisterra e o Vela Moixía O sea que se si en algunha ocasión tens oportunidade de achegarte que a Costa da Morte pois pues, eh, seguro que has... dándote a coñecer como corresponsal noso, pois pues, estarás moi ben atendido moi ideia moi ben, pois pues, mira, un, unha recomendación máis nunca sobran, nunca sobran. <risa> no, pues, no para me... nós no é un placer saber que volve outra vez a, a, a Galicia e concretamente a, a Ortigueira. Si, sí, si. Sí. Sí, a Ortigueira tamén que lle vai traer moitas lembranzas, cantos, sí. festivais, non sei, non, agora non, agora non sería quen debotar conta uh -huh. de cantos, de cantos estivo, pero bueno, Ortigueira que que, bueno, una cita obrigada para gente do seu talento mm -hmm. eh, que ten tanto que ver con as mm -hmm. co, co, co tradicións celtas, pois, eu que me investigou, o que posicionou, eu que, fusionou, mm -hmm. que colaborou, claro. eh, tal, pois, bueno, mira, tamén é un pouco simbolismo tamén de, de ir aí antes do festival. Está ben, está ben. Unha acusión fantástica, sí. Que máis gusta? Me esteño por aquí. A ver, teño un tamén eh, no que eh, valoro, aprezo, Que me gusta, en definitiva, o talento galego Hai okay. que barrer para casa, evidentemente o menón, o menón, claro Outro titulado Galicia Confidencial Que di textual un estudo internacional sobre o cancro de mama a catro hospitais galegos eh, O complexo hospitalario eh, Universitario Da Coruña, o CHUAC O complexo hospitalario Universitario de Vigo O CHUBI O Centro Oncológico de Galicia José Antonio Quiroga e Piñeiro E O Hospital Universitario Lucas Augusti de Lugo O ULA Participan nun estudo internacional Que proba e con éxito Unha terapia para o cancro de mama Mais común En e, fases iniciais No estudo Están implicados 47 hospitais españoles Deses 47,4 galegos como dixen 761 pacientes E 46 deses pacientes Están nestes hospitais galegos O sea que me congratula que me gusta que bueno que o talento galego en este caso, pois pues, os hospitais galegos participen ne, neste estudo que que bueno que pretende erradicar facer de fronte eh, o cancro de mama en este caso. unha uma...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 Un grupo que opera a nivel internacional encriptou os computadores deste concello. Coiter ataque está provocando problemas á hora de pagar salarios destes funcionarios municipais. Vaya. O sea que eh, a qué niveis eh, se pode chegar eh, como en este caso puxeron o punto de mira eh, no concello de Cangas. O sea, se curiosidade, casualidade pero... ou hai algo detrás, pero bueno, non deixa de ser curioso e meto medo no corpo de que estes eh, ataques de, de hackers poden chegar a este este punto. bueno eh, dito... Segundo fontes municipais, mm. eh, a, din que o problema ainda tardará eh, días en solucionarse, pero van a proceder a allentar eses soldos eh, cos eh, as funcionarias perxudicadas. Contactaron tamén con Centro Nacional de Inteligencia, con CNI, e denunciaron o caso Antagardo Civil, como se fai nestes casos. Hombre, claro. Pero bueno, cousas uh -huh. que meten medo, mira, que parece que lle toca sempre aos demais e un día te descuidas ou non te estás ben preparado en, eh, en ciberseguridade, pois que levas, <risas> sí. levas o susto. Sí, sí, aquí xa pasou precisamente no, no, no clínico de Barcelona, que tira sí. un, un grande problema, parece que... Eh, es cierto también, que fuera el año pasado, ¿no? No, no, sí. Como, histo como fui, historial. Fue ¿sí? a principios principio de año, sí, sí. ¿A principios de año? Sí, sí. sí. Un, un, un problema grandísimo. Pero bueno, a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 Es verdade que mete un pouco de de medo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. sí. Bueno, oh. bueno, outro desgustáme lo. Sí. Eh. Me gusta eh, como se complicou a, a vida o celta de Vigo, ¿eh? <risa> <risa> o titular de nos diario en este caso eh Di, di o seguinte O Celta ten un 58% De opción de defender em, Un empate Sete derrotas no final da de liga Deixan o equipo vigués Con 40 puntos no posto Decimo séptimo As contas Se, non quere, se quere solucionar esa vida non depender de ninguén E manterse na, na primeira división eh, Pasan por gañar o Barça Na casa Un Barça como sabedes que xa hai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 tam a priori, lonteria que te dificultades, e se perde o Celta, pues pois precisa que o Valladolid perda coñetaze. Cando o Valladolid xeñetafe, oes pois teñe o risco de defender, se va a expulsar todo. Uh -huh. En caso de empate a puntos entre todos os implicados no no descenso, sería o Celta o que baixaría. Sabe que xa, por eso que o Celta vai ser un partido a vida ou morte, como se adoita dicir, no algo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 Segundo, como curiosidade Segundo a inteligencia artificial Agora un concepto de moda Do que moito se fala eh, Ponendo todas as combinacións posibles Para estes partidos Que se celebra, que se farán Nos que se xoa o defenso Por pois, varios equipos O Celta ten 57,61% De posibilidades De defender Caraí, pois pues máis da metade sí, lo contón, sí. o sea, que o, sea, que, o asunto eso, eso. o asunto vai mal. Bueno, pero esta, esta cousa mmm, bueno, pois pues, que se si non, eso é como, como, como, como traballo, non? É dicir, se si non se eh, amañaron as cousas nun tempo, agora non se pode é é como con arvotacións, sí, igual. Sí. <ríe> De, mirado que botades que después no me pidad milagros. Exactamente. <risa> claro, claro, claro. Yo mismo ya mismo lle pasó Celta, si sí. mirado que traballache porque después no me pedir milagros. Exactamente, exactamente. Bueno, o gallo sea, que, que teníamos o, o que tiíamos suerte, eh, como mínimo teníamos o, un, un equipo de de, de, de, de de fútbol en primera división. A veces si es verdad, ver si es verdad. Eh. Pues nada. Vale. Bueno, Vamos, seguimos, entón Rematamos co apartado de Gústame, desgústame mm. E... Eh, imos agora co... Co as anotacións da libretiña pequena Sí, bien, sí, estupendo Parece, vos ou? Sí, señor Claro, claro, claro. Pois pues a ver, teño por aquí alguna cousinha Outro mm -hmm. eh, día fixo me graza Unha expresión sentencia destas así moi retranqueira uh -huh. que nun coincidin eu eh, nuns traballos comunitarios, convidaronme uh -huh. eh, un sábado pola maña a ir a unha aldea, de aquí da zona de Quiroga eh, bueno, a ir a xudar a traballar a limpar a aldea uh -huh. o pouco, despues convidaron os uh -huh. veciños a unha piscolabas a... a un, un piscolabas, o xantar non? Sí, sí, sí, sí, sí. os que viñamos ali a xudar, a otar unha man a limpar Eh, que desfrazar un pouco eh, eh, decoller lixo eh, tal, un pouco así tamén uh -huh. unha, unha, un traballo sim, simbólico de axuda comunitaria uh -huh. despois a hora de, de, de xantar pois viñan viñeron algumas persoas, pero viñeron solo a hora de xantar, non? é uh -huh. eh, eh, un, eh, un soltoulle con moita retranca uh -huh. grazas por vir uh -huh. É que vos le <risa> sí, porque A ver mm, Eso eh, vai dirixido ás persoas que traballaron Pero dixo despois de xantar Que é dicir Igual non no espois aí Viñeron Pero viñeron en, en ese momento Asaltaron claro, no, sí. os traballos, digamos non sí, sí, sí, sí. E eh, viñeron a hora de comer Hombre, claro Ese es que Supoño que llego a matrícula A persona en cuestión uh -huh. Como se di vulgarmente Cando se despedían uh -huh. Dicho llego Gracias por vir Es que vos leo Eso, es vos leo debo sí, que lo pero, vinieron sí, antes Sí, ala. sí, sí fíxeme moita graxa, eu creo que igual a entenderon é indirecta eh? si, sí, sí, sí, hombre, eso non no era indirecto, xera directa propiamente, propiamente. correcto o sea, después, eh, vine as redes sociais que ten que ver coa idiosincrasia, co xeito de ser mm, galego, uh -huh. unha coña destas de eh, que, que se comparte, bueno, fíxeme graxa, vou, vou a compartir tamén, neste caso, con vos moi mm, ben eh, os títulos, digamos, da Da, da gracia esta da, da coña uh -huh. eh, para os non galegos vale como unha anécdota dirigida aos que non son galegos uh -huh. que a veces din que non nos expresamos ben uh -huh. somos moi ambiguos ou non se nos entende uh -huh. sí. pois pues, eh, o relato é o seguinte a miña veciña chamou outro día a porta abro uh -huh. e dime mira, acabo de chegar Eh... estou con as ganas tolas de, de, de sair esta noite, pasalo ben, e eh, bueno, se pode ser hasta acabar na cama con Adrián. Uh -huh. Estás ocupado? Dime a veciña. Uh -huh. E eh, digo, non, non estou. Vale, moi ben, pois aquí tens o meu can e eh, gracias por cuidarmo. Uh -huh. <ríe> e a reflexión deste que que fa este relato eh, que o destina ou dirige os non-galegos, uh -huh. Ese o remate desta anécdota, desta situación, mm. eh, é a seguinte. Por iso, os galemos, os galegos decimos sempre depende. Mm -hmm. claro, claro, depende. Claro. De, de, sí, estás de, ocupado esta noite. Depende. Depende. Depende. Mm -hmm. Claro. Sí, ademais ah. sí, sí. Eh, eh, eh además, Coa, coa conversa que se ten específica, non, de é. decir se si, si non se si, si despois o resultado é coidar do, do can. Pois pues exactamente. Non Ten pouco que ver coa conversa, logo entón. Si. Sí. No, claro, claro, claro que, que, que se, según segundo como non se interesa Claro. eh dar un si dar un non. Claro. Por eso por iso, no. depende compre empregalo no seu sitio, que tal e como ten que ser. Sa Claro, claro, claro, remato con un chiste. Muy bien. Están falando, e dillo un ao outro, ¿a que te dedicas? Eh, dillo outro, son acupuntur. contesta yo primeiro. ¿Te cantas col measter? Entenderte, pero no. Sí, está ben mui acu acu puntos si sí, sí, sí. non apicultor si sí, si sí. o entendeu mal claro escoito do do desde no, algo, algo ten que ver tamén un que, que me contaron esta mañá que, que dilla nena a que non sabes que lle di unha nalga a outra pois temo temos no medio son... temos no, temo no medio un suplón <risa> Está ben, está ben, está ben, sí, sí. Está, ben. <risa> está ben Está Estamos ben Temos unha media un soplón, sí, Bueno, pois pues, Pois pues é, contou unha rapada pequena Non sei xa que Cousas innovadoras, non? Exactamente, sí, senyor Moi ben Bueno, xa Manuel É un placer e honra Terte aquí cada, cada fin de semana Bueno, cada, cada, a fin de semana non eu chamo de fin de semana porque é decir, fago coincidir os, os nosos programas e entón sí. bueno, pois, eh, a verdade é que entre semana vai fantásticamente poder falar contigo e eh, recibir as crónicas que sempre nos enchan de dan, no, danos ánimo ¿Qué tal? falando de iso que tal, tivo éxito a última xa non foi o xoves pasado foi o anterior a, a caricatura que me saiu así hombre, ah. Sobre papel cuadriculado de todo, primero que coñen aquí a mano. ¿Eh? Ainda no me he mal de todo, ¿no? Fantástico, no, además tiene muchísimas visitas. A de Fernández del Riego, extraordinaria. ¿Eh? Sí, sí. Sí, siempre, sí, nos, bueno. siempre nos dice, ¿pero dónde saca estas ideas? Tan pan <risa> fantástico, ¿no? no, no muy, muy... buenas ideas, a, a veces hay algunas que me saen, o momento, y hmm. otras, uh, como te coña también, ¿eh? Sí, bueno, claro. Porque coches un lado ahí, sí. eh, bueno... Por iso que a aspiración é real ¿eh? todas, todas as que mandas A, a que me gustou moitísimo E que, bueno, compartín E ademais felicitei ah, sí? Foi, foi a, a, a aquel ao comezo de mes que De, de, de mes de, de maio Que fixeche, pois, pues, lembrando O grande, o profeta Do, do sentidiño que dixeche ti Arsenio, non? Ah, sí Fantástica, fantástica, sí, fantástica sí, sí. Non merecía no menos De feito tamén teño unha uh, Xa que sacas o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 Ah, Ajá, trash, entonces, entonces eh, fa un juego de palabras eh, poño Argenio hmm. eh, Bebeto Bebeto entonces ten, ten el vestido de Xenio Uhum, uh -huh. en o colo, por así decirlo, ten Bebeto. Ah, uh -huh. entonces como o genio, o xeño de, de ese superdeport era Arsenio, evidentemente, Arsenio, e, pois o, digamos, o goleador, uh -huh. o pichicho, que tan boa sorte, boa racha todo xa por foi a, pois Bebeto. Bebeto sí, claro. Que tanto aprecio tiñan, tanto él como Mauro Silva, é eh, un sí. aprecio mutuo que cando faleceu, como sabedes, bueno, as Eh, as demostracións de agarimo e, de, e, de, e de de, de pésame que deron dende Brasil foron moi grandes, Prox grandes, Proximidade que teñen con, que Vois sí. pues, claro sí. pues nada que eh bueno, pois pues estamos bueno, encantado contigo. veña, no. pues a, a seguir, a seguir na túa faceta tan importante, que teñas unha feliz semana. Igualmente por ahí. Veña, vale. A ver, a ver, qué tema me inspira hoy programa. Muy bien, vale. Ahí, ahí andamos. Aquí aquí tengo un ordenador de fondo, ¿eh? Ahí andamos. Muy ten... vale. gracias, veña. Salo Eso que antes quería Por pensamento Por cora non vives da de xeios Por que meu espírito Por cora te un mil altivo porque corazón calmmos pesares porque en fin dios me a un tempo me falta a terra tener il céu o oh, tiro se estrela que ti che conmigo naci poi leers por sempre pagarte xa que no sempre